Це турбота про своїх одновірців. Цей привід і сусіднім нашим державам здається законним. Та коли б не було тут її одновірців, і приводу б не існувало. Отже, для знищення цього приводу треба якнайскоріше і найрішучіше позбавитися цих одновірців. Усі попередні заходи, хитрощі Шумлянських і Жабокрицьких, тепер уже не потрібні. Та... Правду кажучи, від них тоді була невелика користь. Віддали всі церковні маєтності і всю владу в руки унігатської ієрархії, Та самі унігати небажані теж. Це якийсь недозрілий, шкідливий плід. Перехідний, кривий щабель, з якого легко й зірватися. Вони раніше, може, й були корисні, щоб відвести очі від істинної нашої мети. Але далі їх Рим не потерпить. Та зараз не про них мова. Поки ще йдеться про схизматів, тепер здебільшого темних, диких. Ми й далі будемо панькатися з цими лайдаками. Адже всі заходи, до яких дається благородне лицарство, щоб навернути їх до істинної віри, виявляються безсилими. Ці тварюки вперті, честь свій серцем, мов звірі. А от через них імператриця докучає і вимагає в короля всіляких декретів і пільг для цих недовірків. То піднесіться ж з духом, велелюбні, горді сини своєї славної вітчизни, вірні діти костьолу. Повстаньте і проти короля, і проти іноземних впливів, та іменем найсвятішого папи оголосіть, що в Речі Посполитій може бути тільки одна віра – католицька. Та що нам Круль? Давно вони в нас тільки парадні ляльки. Ні для кого шляхти їхні постанови не мають значення. Тільки от біда. Вигнати бидло легко. А як без нього бійтися? Де ми добудемо робочих рук? Пустий страх. По-перше, якщо під загрозою смерті наказати всім перейти в католицтво або хоч в Унію і негайно взятися виконувати цю погрозу, принаймні поки що ніхто не стане на заваді. Та повір, сину, хоч і які вперті твердолюбі хлопи, а залізо й вогонь переконливі. Знайдеться, звичайно, кілька одчайдушних п'яниць, таких, що й на палю сядуть, але більшість віддасть перевагу запропонованим пільгам. Але ж минуле дає інші приклади. Ми бачили, що нічим не можна було спокусити прокляти бидло. Минуле – незакон. Тоді бидло мало підтримку в козацтві і в Запоріжжі, а тепер цього нема. Та й заходів ми не вживали належних, а римська курія радить скористатися слушним моментом і одразу знищити схизму. Очі в плебана блискотіли похмурим вогнем нещадної злоби, жорстокості, а голос його від збудження підвищився до різких крикливих нот. Так, знищити, церкви попалити, попів перевішати, непокірних селян повибивати, не пускаючи нікого за креси. Людей дасть і Волощина, там голодних не злічити, треба тільки діяти дружно, енергійно і нещадно, а все інше само прийде. Господь тоді воздвигне об'єднану духом Польщу і возвеличить її понад усі держави, а поборників об'єднання церкви вознесе в оселі Горнії. «Так, це велика думка, навіяна небом», – запалився Ікшимузький. «Треба, щоб вона заполонила всіх!» «Амен!» – розчулено промовив плебан, заспокоюючись. А в залу тим часом виходили на терасу і в сад подихати свіжим повітрям, розгорячили, спітнілі від непосильних трудів гості. Губернатор Уманський Младанович ішов похитуючись – його підтримував молодий хорунжий Фелікс Голембицький, наречений племінниці господаря пани Теклі. Владанович ще був не старий, хоч і дуже пом'ятий надмірностями життя. На ньому був французький гаптований золотом каптан, короткі штани, черевики. Він мав при боці шпагу, а не шаблю. В його зовнішності і зачистці вже нічого не було старопольського – а скоріше помічалося намагання здаватись маркізом. Губернатор носив гостру борідку і маленькі, підкручені тоненькими хвостиками до гори вуса. Любив пересипати мову французькими виразами і трошки шепелявив. Фізіономія його була трохи комічна.